Guva jag gilla Jeff Goldblum. <laughs> did did did he just throw my cat out the window? <laughs> <laughs> no, I don't think so. Jo, min systra, då I don't know what he's talking. We didn't know anything. Den ja. What the fuck? <laughs> Many sights to see, and when I look in my window, so many different people to be, that it's strange, so strange. Välkommen till ytterligare ett avsnitt av den fantastiska podcasten som heter, Vadå. <tryckligare> Ja, nej, nu nej, jag ska Välkommen till Kalenderoncast. Välkommen, Gud, vad trevligt. Jag vet inte vart jag börja med, med med den fantastiska podcasten jag, vill, jag ville bara mm. jag kände att vi hade vi har haft en jävla dålig inlevelse. Jag ville ja. bara spicea upp det. Ja, ah, okej, okay, okej. Okay. Gillar du det, eller mm, Nej, jag, har, jag jag jag står ingenstans. Jag har bara noterat. Jag står ingenstans. Nej, okej. Okay. Jag har bara noterat att du den fantastiska Fantastiska, fantastiska podcast. podcast. Mm. Eh, vad fick du i brevlådan, precis? Jo, eh, jag fick Magic-kort i brevlådan. Nörd. Nörd. Uh. Ja, jag har köpt, eh, beställt alltså enstaka kort som jag behöver istället för att köpa en så kallad booster-pack bo booster där man får 15 kort och inte har någon aning om vad du får. Kanske får ingenting du vill ha. Och då har du ingen användning av korten längre. Då kan man forma ligga på hyllan. liksom ja, Vad kostar ett booster? Mm. Här har de nog erbjudande. Det är tre stycken för hundra. Jag tror en kostar typ 30-35. Just det, just det. Eh, jag vet, de, de undrar om hur, mycket, hur många kissar Magic har fått ta för att det här har börjat komma de här. Du köpte från internet, va? Ja. Eh, för att back in the days när man körde. Jag menar, då enda sätt att få tag på ja, dina ja, nya bra kort var att köpa boosters helt enkelt. Jo, men... Eventuellt trada flera dåliga och rätt bra för ett jättebra Jo precis, men jag, jag tror att, att de inte har tagit någon speciell stor hit av det alls egentligen Eftersom det är fortfarande någon som måste köpa dem eh, från början liksom. Just det, så... Ma Magic Gathering har redan fått sina pengar Precis, och sen så är det ju så att eh, det finns många sidor som eh, Tror jag jobbar tillsammans med Wizards of the Coast som företaget som gör Magic heter som jobbar tillsammans med dem Och på så sätt säljer singelkort Och även boxar och skit Man blir ju lite gladare faktiskt När man köper ett med okänt innehåll Och så får man något amazing liksom. ja, Det är lite julklappseffekt över hela den Ja precis, då kan du ju få ett kort som du inte behöver Men som är värt mycket pengar Och så kan du sälja det och liksom tjäna tillbaka Mer än vad du la ut på det Ja, oh ja Men, jag menar, det, det har ju, men det var, alltså hela marknaden måste ju också ha expanderat som fan med tanke på att det, är, det finns ju YouTube-kanaler och internetsidor och allt möjligt för Magic. Ja. Eh, innan var det ju som bara en... Det var som en liten isolerad klick i olika småstäder och i storstäder så att säga som körde Magic bara. De hade som liksom ingen riktig kontakt med varann. Nej, precis. Då var det enda grejen att man kunde gå på det här som... Eh som de anordnar som heter Friday Night Magic som är att du går ner till din liksom, lokala hobbyshop och så, så har man en tävling där och det är så man möter andra som spelar liksom. mm. Och det jag kan säga att jag, jag är ju inte tillräckligt jag kan ju reglerna men jag är inte tillräckligt säker på reglerna för att gå ner och göra det. Nej. Och sen så är det många kort som är bannade och sånt där och det måste man kolla upp innan man liksom, kan göra det. Undrar om säkert i större turneringar så går folk det, går... det finns säkert någon kommitté som går igenom Går in ens en och ger en green light helt ja, enkelt. Ja, precis. Det, de har ju släppt. Så eh, det finns ju de här lagarna att du inte får med, med fyra av samma kort och sånt där. Va? Det finns kvar, va? Eh, ja, men det finns också ett kort som Som jag faktiskt äger, som heter Mirror Gallery, som gör att, eh, typ, Legendary Creatures får du inte ha ut mer än ett av samma. Nej, precis. Men om du har det så gäller inte den regeln, utan då kan du ha hur många du vill. Eh, legendary ut alltså. Ja, precis. Men det är, är det legendary. Creature, Alltså vi säger du får inte samma sorts legendary ute. ute. Eller är det, är det för bara ett legendary creature? Nej, du får hur du många legendary han? ute som helst. Men du ja, får inte ha två av samma. Nej, precis. Motståndaren får... får ha en. Den regeln fanns förut att det fick inte finnas två stycken ute på Battlefieldet. Av samma överhuvudtaget. Men nu får motståndaren ha samma som dig. Vad episkt att du kallar det Battlefield och inte bordet. Ja, jag hittade en lite rolig hemsida. Mhm mm som heter The 10 creepiest haunted houses In the Midwest I USA alltså Ja, jag tänkte att jag skulle läsa upp några mm. Se vad du Ja, vad du tycker Jag gillar att tro på sånt här <laughs> Ja, jag, jag, är ju... jag tror ju absolut inte på det Men jag tycker det är väldigt intressant i alla fall det... It makes good stories mm. uh, Nummer 10 då Janesvilles dollhouse I Janesville, Minnesota Mm -hmm. The porcelain face of an adolescent boy gazes quietly out the attic window of this nondescript home in Janesville, Minnesota. Passersby have reportedly seen the doll since the 1960s. Over the years, many stories have cropped up explaining how it came to be there. Stories range from a memorial to a daughter who hung herself in the attic to a shape-shifting demon that disguises itself as a doll. Other claims that the doll moves, changes clothes or follows passers-by with his black eyes. According to Shad Lewis and Terry Fisk, the home is owned by an elderly man named Ward Wendt who claims the story behind the doll is buried in a time capsule. Det är informationen om det här huset Word Went. Bra namn. W-E-N-D-T. -E bra namn. Ja, väldigt bra karaktärsnamn. Uh, creepy Dolls, det är liksom i, i teorin är det intressant. Men är det så läskigt? Om, uh, egentligen. Det är ju någonting med porcelain face. Uh, mm. Det är väl por porcelain face, det är väldigt mycket, alltså vad säger, vad säger man. Det 80-tals skräck på något sätt Vad heter det? Uncanny Valley Effekt över hela mm. det, är så att det, är som, det är som ett människor face men ändå inte Och så blir det otäckt däremellan för att det är så nära Likt Det, det, är, det är ju som när man tänker på um, Anledningen till att uh, om, vi, om vi tar ett exempel uh, Det nya UFC-spelet det är ju väldigt, väldigt fotorealistiskt, men när det är så realistiskt, då hittar hjärnan på något sätt på eh, saker att klaga på i bilden för att det inte, liksom, man vet att det inte är äkta men... Så då ser de lite distorted ut Ja men precis, och det är precis det som är det Ankani väl och det kan, de här UFC-spelarna kan alltså omedvetet också framstå som läskiga ibland Precis, för att man, man snappar alltid upp på något som är lite fel i typ skulpturen av ansiktet och sådana saker mm. Och det är samma sak med dockor tror jag Jo men det är det, det, det, det, det visas på Youtube, stor kanal Jaha eh, Som går igenom massa sig har, Vet du om visas Nej, jag har hört namnet någon gång Oj, men vad trevligt eh, då ska jag tipsa starkt om v på Youtube v Alltså V-sås v, -sås. v Ja, Alltså som sås V-sås ja. helt enkelt Sakt men säkert han, han, han, har ju, han har ju nästan fått över miljoner eh, Subscribers snart alltså, ja. Eller har det typ Han har varit på TED Talks nu också nyligt. Kanalen var växer och växer Och det är så här. Mm. Är det han Är det han som har lite skäggstubb och rakat huvud Uh, jo. Jaha, ja, då, vet, då, då vet jag vad det är. Mm. Eh, det, här, det här konsumerar jag flitigt. Mm. Han går igenom saker ganska eh, snabbt, som jag minns det. Ja, men han har alltid som en huvudfråga, och samtidigt som han förklarar den där så förklarar han massa. Det är så mycket vetenskaplig kuriosa och vetenskapliga fakta och teorier och så vardags science, helt enkelt. Jo, ja, jag, vet, jag vet exakt vad du menar. Jättebra. Och för en nyfiken Och den som. Den som gillar att hitta isbrytare till dina fina middagar som vi pratar om så ofta. Här har du platsen att hitta dem. Mm. Det är så här vad är den brightest thing there is? Typ så här, how large are you? Så här, is my red the same as your red? Oh. What is the creepiest things? Why are things creepy? Det är frågan oh. Och så kommer jag tänka på det. För att han går igenom massa saker. Vad vi tycker är creepy och varför. Och hur gärna han oh. reagerar. Och fight or flight känslor och såna här grejer. Mm, det är intressant. Mm. Prenumerera på Visa oss, du kommer inte att ångra det här. Uh, nummer ett då. The Lamp Mansion i St. Louis, Missouri. Var det förra också? Nej, det var Minnesota, ja. Uh, this historic mansion in St. Louis's Benton Park neighborhood was once home to the Lamps. Lamps. Who made Lamps, ja. Who made their fortune brewing beer prior to the prohibition? The house itself was built in 1868, and in 1878, William J. Lemp and his wife Julia purchased the property. It belonged to that family until 1949, when Charles Lemp, William's son, committed suicide. Three members of the Lemp family committed suicide in the house, leading to rumors that their tormented spirits still walk its halls. In 1980, Life magazine labelled the Lemp Mansion as one of America's nine most haunted houses. For years, there have been rumors that William J. Lemp Jr. fathered a son with one of the mistresses and kept him hidden away in the attic. Believed to have been deformed, he is referred to as the monkey face boy. <laughs> <laughs> Subsequent tenants of the mansion reported a wide variety of disturbances, including apparitions, voices, floating objects, and the feeling of being watched. Today, the mansion is a restaurant and an inn. Mm. Kan det inte vara så läskigt om andra ord. Om det inte är någon sorts. Är det mycket rulljans på det här stället, restaurangen? Det har jag ingen aning om. Ett, ett inn. Det känns, det känns lite eh, Magic the Gathering it Dungeons and Dragons it man ja, går jag, tänker, in. Jag, jag tänker mer typ Bed and Breakfast När jag hör in, in. Vad är egentligen den för ett in Jag vet inte Vi har ju som inte den kulturen Vad har vi inte alltså, mot Motell och inkulturen Den är inte så stor i Sverige och Det är oftast på hotell man går på Eller Bed and Breakfast Värdshus Värdshus, Värdshus tror jag är faktiskt När har det för, för äventyrare och long travelers jo, Som kan sitta där Vid en öppen eld i en brasa Vid <laughs> en öppen kamin Och det är träbänkar vet Och det är ett sol Och no någon kanske spelar lite vet, vet, Inte fiol men den här andra den här, Som är så här, lite tjockare Vad är den heter? Uh, jag vet inte vad du menar Man spelar den också med så stränga. Tänker du uh, ja, jag vet Det ser ut som, som en moddad fiol Ja, okej okay. Det är som att man spelar i alla sån här fantasy-saker Inte lyra Men det kan, vi, vi, folk kan spela lyra också där faktiskt mm. Eller någon sån här, du vet, de här Man äh... sitter på wolf -pelts. Ja, det gör man Och så när man kommer in så står någon gammal äh, Ärrad man bakom disken som säger Welcome, stranger yeah. mm. <laughs> Det måste alltid vara lite ruskigt Ja, det är mycket. tänk mycket stearinljus alla gästerna är smutsiga. Smutsiga. stora yxor är lutade mot bordet. Ja, någon sitter ensam i ett hörn där det inte finns några lampor. Kvinnorna, kvinnorna, har alltså flätat hår runt alltså runt ja. huvudet. Och någon kanske har någon leja variant. Ja, det är leja varianten eller någon så där flätar. How are you sir? <laughs> Can I get you a pint? Vet du vem som dog i veckan? Eller igår till och med? Ultimate Warrior Ja, den uh, ofantligt underhållande gamla wrestlaren Unpredictable ja. Spelar inte direkt efter manus ofta Han gjorde vad fan han ville Ja, det var alltid ett äventyr berättade ja. alla wrestlers Som att det, man visste inte exakt vad som skulle ske Jag, jag kollade på någon uh... Han slog om ju på riktigt också så. Ja ja, han var ju tokig, han var ju hög konstant. <laughs> Jag såg någon gammal eh, intervju med honom när det var, det var inför Wrestlemania tror jag, det var, när han skulle slåss mot Hulk Hogan, när han säger att han ska kapa planet som Hulk Hogans familj åker på, och det. Och <laughs> han är helt tokig och så står han och så snörvlar och låter som ett odjur. I will crash the plane. Jo han tar ofta tag i intervju intervjuarens händer och rycker Micken nära sig. Ja. Det... En sån en sån karaktär. Är han. Sam, samma regissör Som i, vad heter det, Cosmos Sitter där och bara Is this according to script? I don't know, but keep rolling This is gold Det det är, guld. det är guld Hulk Hagen Helt tokig är Ultimate Warrior Måste precis ha slutat eh, innan, min, innan min fascination För wrestling kom Han måste ja. precis ha slutat, samma sak med Hulk jag, miss, jag missade Hulk ja, men Hulk var ju gammal när, när man började kolla liksom. Ja precis Man eh, kände igen honom på grund av alla liksom, spel och sådär, demon man fick Posters blir... och jag vet inte Han, han fladdrade omkring överallt Men, men, men när jag såg Rocky 3 Första gången Då fattade inte jag att, att Thunder Lips Som karaktärerna spelar Var ju Hulk Hogan Nej det, det visste jag och jag tänkte bara aha, Han var ju inte så cool som jag trodde Nej, så att jag, trodde, jag, jag trodde först att Thunderlips var en på hittad figur, sen såg jag, men fan, det är ju hulkågan. Och självklart gör han ju hans signaturmove också i Rocky 3. Han gör ju legdroppen. Vilket en ja, tråkig finishing move. Ja, det är ju ingen piledriver. Det är ingen piledriver och det är ingen pedigree som Triple H. Och det, det, det är ingen som undertaker, som hänger folk i buren. <skratt> det är helt bizarrt det där. <skratt> Kommer det några rep och så bara hänger han <skratt> Och sitter man där som en liten unge bara, vad fan! Remusdy är <laughs> 619. Han, han bara snurrar runt i ringen som en ettrig liten unge. Och gör ingen damage, för han får inget tork i sin attack? Det ser bara snyggt ut. Ja, han bara snurrar runt dem och de ja. står där bara, what's happening? He's so fast! Jo, en, en vrist touchar någons näsa typ så här. Ja, och så överspelet på det. Men bara för att det är hans signaturmove så att säga, Ja. som tar det extra mycket damage. Det är som ja. att så fort de döper ett det är som att du döper ett svärd och då blir det plötsligt jättekraftfullt men egentligen är det bara en liten kniv. Vad wrestling är är ju på något sätt som en filmatisering av fightingspel. Ja, det är liksom inget är på riktigt men det är coolt. Det eftersom, det coolt här är eftersom det här är liksom hans ultimate move då måste det ta mycket skada. Jo, det är som att han laddade upp den hela matchen och nu är mätaren ja, full bara, unleash the power och så kommer han. Men den, i vissa fall är det inte särskilt speciellt. Jag menar, Sean Michaels hade ju Sweet in Music. Det var ju bara en kick. Ja. Men den, han stod bara och stampade i mattan innan han för att typ ladda upp den. Ja. Jag minns mina favoriter. Det var ju... <coughs> Oj. Han är ju en jäveln med snygg airbordropp också. Helvete. Han går upp i ringhörnan och så hoppar han, för bra är och så håller armen ut och sen sätter, sätter arvågen i luften. Det ser, ja. det ser skitsnyggt ut. Mina favoriter var ju... Sting var ju den första jag fastnade för när jag var liten ja. Och så har vi Mankind, tyckte jag var jävligt intressant Det finns någon dokumentär om honom, det är ju helt sjukt han är ju... Mankind, det var inte clownen det, eller? Nej, eh, det, det var, fan hette han då? Doink, Doink yes. Som var en schizofren-clown han, han är ganska läskig, den karaktären mm. I alla fall i början, sen så blev han en publikfavorit Så då blev han snäll Han och... blev lite mer mainstream då Ja, precis. Han spelades ju av en kille med grova drogproblem också. <laughs> men det gör väl alla. Ni bara att kolla på. Ja, när jo, när men jag gör han... kolla Det här är ju hemskt. Men när jag, höll på, när jag och en polare på att kolla på wrestling som galningar. Och så. Eh, det enda vi gjorde förresten var bara träna och kolla wrestling. Äh, ja. äh, enkelt. Enkelt liv. Av ja, det nej. På. Hur som helst. Eh, började blev jag nostalgisk. Eh, nej, och då. <laughs> Vi också, Snow, det finns det någon som är Chris Benoit? Ja, det var ju han ja. han som det inte slutar så trevligt för ja, det är ju ett sånt Så vi vi säger vi kolla på wrestling i ett år Ungefär, två år, ett och ett halvt. Men ja. ganska flitigt. Mm. Det börjar med Chris Benoit. Han, han helt, hatade han, jag alltid han, var, han hade så trist karaktär. Vad heter han? The Rabid Wolverine. Nej. nej. The, the Wolverine heter han väl bara. Rabid Wolverine och sånt där vill jag kalla. jag minns inte. Och så. Ja, han. slutade med att de bara. Ja, han, han har tagit självmord. Och så visade det sig att han. Förlåt, jag skrattar, men det är ganska sjukt det här. Han, han, han, han, han, mördade, han mördade sin familj och sin fru. Sina barn, sin fru och hunden Och sen sköt han sig själv. Ja, han hade lite problem den där killen. Och de gjorde allt de kunde för att det inte vara så här anabola Testosteron testosteronrelaterat. Alltså. Humörsvängningsrelaterat Ja, men det är ju Det är ju faktiskt eh, Om du har problem Och tar eh, Alltså om du har sådana mentala problem Och tar det, då kan det hända Men om du inte har det från början, då händer det ju inte Nej, nej precis, och så lägger du på lite storhetsvansinne Och drar drog, massa droger på det. Ja eh, Och sen, sen förlåt, det är inte mer att jag ska skratta åt det här men, sen nej, så, men jag, det sen förstår så, man ju sen så, hade, sen så hade vi också Ray Mysterious bästa vän Uh -huh. Eddie Guerrero Ja, det var han som var så jäkla löjlig Som var någon latinokille som kom in i någon sån här lowrider och... Jag hade ingenting emot det. Jag, jag tyckte det. han var så jäkla löjlig alltså, kom, kom... Mer stereotypa karaktärer Får du ju leta efter Det är tydlig också dock ja. Den tristaste nu, han har ju slutat just läst Det Det är ju CM Punk Jo, CM Punk har jag aldrig gillat Nej, Han tog dem ju in bara för att bevisa att de inte dopar sig För han är all natural Och så är hans, hans karaktär i straight edge så han har så tatueringar om att han aldrig har tagit droger Och han har aldrig druckit oh. och Så är han natural liksom så Han slänger in Undertaker som en någon form av zombie Eller Kane, han är ju också Han är, han är någon Frankenstein ja, han, han, monster typ Ja, han är, han är ju Undertakers bror ja. <laughs> det, var, det var ju någon stor match nu i veckan Som var Undertaker mot Brock Lesnar Den före detta UFC heavyweight championen ah. Som Brock Lesnar vann Han vann med Undertaker Ja, och fansen har tydligen gått helt crazy av, Över det där, jag vet inte varför Men det är en skräll Ja, men det, är, ja. det är en skräll men det är skriptat <laughs> alltså... det, det, det är som om liksom, Vi ska se en fotbollsmatch Som är uppgjord så sen blir vi förvånade När det slutar men, alltså, men, alltså, det... men det är en jävla show Det, där. det är en show alltså, det, är, det finns ju alltså, Om du ser det för vad det är, alltså, det, är det är jävligt bra för du, alltså, Tror du det eller ej, det blir spännande Ja. Om, du, om du låter investeras lite grann, det blir spännande. Alltså, jag menar, det finns ju Alltså, det Undertaker var ju för typ, någon biker kille uh, Nej, det var från början var han ju en, en, en Undertaker. Sen blev han en biker kille och nu har han gått tillbaka till att vara någon form av. Uh... Han är någon våldnad. Han är en våldnad nu. För kolla, uh. här, det är ju någon match, Not WrestleMania eller någonting. Så <laughs> slutar en fight med att Kane. Alltså litterärt begraver Undertaker Ja och sen så kommer han upp igen Sen så kommer han tillbaka till typ nästa gala Eller nästa Residential ja, gre som är en att... Och ska hemsöka ja, annat år så dör ju Undertaker Och kommer tillbaka <laughs> Det är skitroligt där. Och I början så hade han ju någon sån här grej Att han brände upp motståndare Och lade deras aska i någon urna Och <laughs> Och så offrade han någon till satan i en riktigt gammal. så sätter upp honom på ett kors på scenen och bränner korset och skit. Men alltså, Det är helt sjukt. <laughs> alltså Undertakers entré är fet. Alltså hela, hela arenan släcks. I alla fall för när jag sa. Nu vet jag inte om det har hänt med annat. Men eh, jag hoppas inte om det händer det. För det släcker ner arenan så börjar det gå åska och sånt där. Och så kommer och sen så kommer det och blicksar, och kyrkklockor och... Och Sen så, så bara och så blir... är han där Nej, nej, nej, och, nej. kolla Och så blir det vid mycket rök på golvet ja. Och så Det är inte så att han går Utan det ser ut som att han svävar fram Det man som att ta på ja. rullband säkert Och så svävar han mot ringen ja, så Och så, så klivar han in Och så har han ju hatt och lång svart rock Och så står han nitt Och så tar han av sig där Och, så, och så, så, kolla... så kollar han in i kameran Fast ögonen är uppe i skallen Och ja. har liksom inga pupiller Och visar tänderna Och så är det en superdramatisk Oscar. Och, Och så kom kommer en He's back! <laughs> He's alive! <laughs> The Undertaker! <laughs> yeah, Ja, <you are. laughs> oh, fan vad det är roligt det där Och så sen så tänder han upp hela redan sen i sina händer ja, Nej, men han, han är en jävligt mörk karaktär faktiskt Och intressant det, det är det som sålde mig på wrestling När jag var mindre, de intressanta karaktärerna Ja. Och det var ju därför Ja, vi kan nämna det, ja, Mankind Det var ju, hans historia är askonstig Han var någon sorts eh, missanpassad snubbe som bodde i typ boiler room under liksom arenorna. Så, och så hade han någon sorts såhär ful mask på sig och så hade han sen en strumpa med, med ett ansikte på som han typ körde ner i halsen på folk. Och, ja, han var helt konstig men det som var intressant med honom är att han tog all damage på riktigt. För han hade varit stuntman. Så det finns matcher när han faktiskt alltså, blir slagen medvetslös och grejer jag såg någon dokumentär om det där. Jag tror det är han och Undertaker som kör en vad heter King of the Cage, eller det så det heter. Steel Cage Match. Nej, nej, vet vad det heter. Det är hell in a cell. Hell in a cell ja. Och då är de uppe på liksom uppe på taket där det är så här vad heter vad kallas det? Nät, metallnät. Vad fan heter? Chicken så... net heter det chickennet heter ju på engelska chicken fence. Chicken fence. Men det är, det är väl det sånt där, du vet, som man har runt alltså vi säger typ basket eller tennisplaner här ute det där, alltså nät. Ja precis, staketnät ja. de, de är, är med uppe på ett sånt och så gör han en en slam på uh, mankind. Och då går ju buren sönder. Så Han faller ju igenom hela buren rätt ner i golvet. Ja, det, det här är ett dropp på typ fyra meter eller någonting. Ja, han, bli, han slås ju helt medvetslös. Ja, und, ja, För den är alltid med i highlights och sånt där. Alltså, som man sett, jag, fatt, jag visste inte att det var mankind det där. Alltså jag, yeah. jag, jag, jag har ju sett den där show den, den är ju helt sjuk när man kollar på det Det här kan ju inte vara fejkat liksom. är det, typ, det ligger typ i en massa bord där för också sånt där, de yeah, det, det är en annan när de, Jag tror det när möter The Rock att jag, att jag ens har koll på det här Men då är det också en cage match Och då slänger The Rock honom från cagen Och så ramlar han in i de här stora högtalarna De har på sidan han ramlar in med huvudet först i en sån Och sen faller han ner över något bord som går sönder Och så bara ligger han där och så blir det bara tyst i arenan <laughs> men alltså, Visst, det är, är skriptet och det är fake Men alltså, no, alltså no tar om stryk, no tar om stryk. Ja, Visst, det, det är inte så att det. de är i en riktig UFC-fight Men alltså hela deras kropp Nu no är no tar det stryk kan jag säga. Alltså det är, det är ju mycket mer allvarliga skador I wrestling där i MMA Jo, jo, precis det är lite intressant Det är lite lustigt Och då börjar man ju säga, Vad är riktigt och vad är inte Men För att det är ändå jävligt mycket show Men det är klart som fan Det är skriptat och regisserat och fake Men jag menar De skadar sig ju på riktigt ofta Ja Sen så Min all time favorite Det vet ju Det är ju Goldberg mannen som aldrig har förlorat en match tror jag. Han har förlorat, han har förlorat eller, USA, en match och då var han skitad typ på det. Ja just det. Ja. Vi jag ju på jag tror det är Triple med... H som skiter hände. Ja det är det att han, han sätter en vad är det, en stol på hans ben och hoppar på några grejer. Det, så han, det är för att han är en gammal det. skada från. Ja precis. Han halter in i ringen. Han, han är en gammal NFL-spelare. Men det är ju den matchen är typ det är tio matcher de har. Eller något sånt där vi, vi kollade ju på hela det där ja, du och alltså, jag. Triple, Triple H och Goldberg hade ju riktigt dust där ett tag. Ja det var ju liksom vi möts på WrestleMania och sen så liksom i ett halvår innan det som möttes då varje vecka i alla fall. Jo för de, de var ju som ute och turnera men det här fattar man inte så mycket för men de var ute och turnerade. och vad säger man alltså marknadsförde helt enkelt. Den ja den det matchen. är ju det så att de gör ju liksom små matcher för att marknadsföra den stora som kommer. Ja, och så typ säger Goldberg har en, har en titel defense va, på en vanlig gala. Då tror jag, då kommer ju Triple H in där och kommer börja spöka och försöka eller vad som helst. Så vad allt... det är lagligt! Du kan inte gå in där och misshandla folk. Nej. Allt... Alltså, vad är reglerna? Vad är domarna i det här? <laughs> domarna tål ingenting. Får man bara... bara en liten så däckar de. Ja, absolut. <laughs> <laughs> Jag... Det började... Jag kommer ihåg att det började med att Triple H hade någon match eller vad det var. Jag tror att det var så att han fick bältet. Triple, triple, triple H var ju champion elva gånger Ja och nu är han Han är väl vd eller sånt där nu för mig. han det? Jag har ingen koll idag hur det är Nej men det börjar med att han fick bältet Har jag för mig? Och sen så när han är på väg ut Då från andra sidan arenan Kommer Goldberg in och säger Triple H, you're next Det är alltid you're next ja, och, <laughs> och slutar alltid med ett spear Publikernas tavlor är ju alltid Who's next Ja <laughs> Who's next jag, ska, jag måste ändå säga att Triple H alltså, Det här är ju, vi, det här var ju typ gymnasietiden När jag slutade både hockey och fotboll Och började gymma i sistone helt enkelt eh, Eller att liksom, träna gym Och sånt La för en fysik jag lever på än idag så att säga När jag knappt mm. tränar Men, men eh, Då jag måste ändå säga man har, jag, har, jag har inte haft så många förebilder I mitt liv ändå jag har alltid varit väldigt sparsmakad. Jag kanske infall på folk, men aldrig någon som riktigt kunnat kalla kallat någon en förebild. Nej. Riktigt. Nej, jag förstår vad du menar. Jag har inte heller riktigt någon Nej, jag, jag som inte riktigt behövde och jag som inte riktigt velat ha. Alltså, eftersom jag vill ha eller behövde så har jag som inte sökt det. Men om jag ska säga någon som jag ändå haft som som, inte, inte inspirationskälla, men förebild. Ja, då är det ändå Triple H. Det är ju intressant. Men det, det, det är ju, alltså... På något sätt, som jag uppfattade det när du snackade om det förut i alla fall Så var det ju inte att du såg upp till honom som liksom atlet eller någonting Utan du, du såg upp till honom fysiskt Jag, jag, vill, jag vill se ut sådär Är, det, är det därför jag undrar mig det långt hår nu? Ja, långt hår, odla lite skäggstubb Gå runt och bara asbiffig och konstant in ja, Det är med oljan Går in på gymmet, tar lite vatten i munnen Sprutar upp i luften ja, Och, det, och det, så här, trycker du upp brösten lite grann Och så, här, och så här, gå, gå, går med riktigt bestämda och arg blick mot, nej, Går vet. fram till alla andra på gymmet Och bara spänner musklerna och skriker dem i ansiktet ja, men han, det, han var ett paket av så mycket Han var ju dels var ju alltid alltså en top contender för championship eller Men han champ, var, han var eller, också eller, alltid eller. ond Eller champion. Och så var han ond Han var badass och så, eh, han är alltid där jag inte är, så att säga. Ja, och eh. så hade han den där kick-ass-låten gick in. Jo, ja, alltså han, Motorhead hade en e gjort en egen låt åt han. Ja. Den heter The Game. Det var att lyssna på det. Vi kanske kan sluta med den. Ja, alternativt funderade jag på om vi skulle sluta med Undertaker-låten. Ja, den funkar också. Den är fet. Eller Goldberg-låten. Ja, Goldberg-låten ja, Goldberg är också fet. Den är inte fet, den är episk. Ja, den är epik. Den är skitbra faktiskt. Jag stor... West, har haft någon sån, för... någon sån förebild? Jag vet faktiskt inte Det har jag ju säkert Men det var länge sedan man liksom brydde sig om sånt där mm. Nu är det mer liksom att Triple, man H se... var ju, Triple H var ju gymnasiet Två i gymnasiet och sen trean i gymnasiet Nej typ. ja, men det är väl tonårskris Låt oss hoppa in i Grand Budapest Hotel Jag, absolut Jag var så i den på bio Själv Och jag såg den Ja, jag såg den ju en måndag, klockan vad det var halv sju. Helt tomt i princip i salongen. Vad trevligt. Och det var intressant för... Jag minns inte. <laughs> <laughs> Nej, men det var, inte, det, var, det var på något sätt så här... Folket i salongen satt och pratade med varandra. Istället för att bara sitta och titta på filmen. Och det tyckte jag var intressant. Störde dig? Eh... Det störde mig lite tag men sen så jag tyckte filmen var så jävla bra så jag fastnade i det jag, jag block, blockerade ut allt annat. Eh, jag hade en ny grej. Alltså, jag, jag blir ganska lätt stödd av folk som sitter och babblar. Det tycker jag tycker man ska inte göra det på bio. Oh, nej, det tycker och, inte jag heller. Eh, jag var ju på väg att spela upp en kille när jag var på Matrix Revolution så han satt och pratade i telefon bredvid mig. Ja, det, det är inte okej. Okay. Nej. Eh, en skrattattack jag fick. Nej skiter den. Eh nej, det var bara när jag började fantisera. Nej skit det det var Return of the King för länge sedan Ja vi skiter i det eh, eh, Då vet du nu, nej men en ny grej hände mig Tjejen framför mig eh, Hade en så här Digital klocka Så när som satt i bakhanden Typ på nacken Så då såg jag den här klockan Och den här jäveln lyste hela tiden Nej vad jobbigt Den, den, lyste, inte, den lyste inte så att den sken Utan den visade vad klockan var hela tiden Ja. Och när jag ser film, jag vill inte alls veta hur lång tid det har gått Ibland vill jag veta ah. för att säga okay, om jag vill lokalisera dramaturgi så ser jag ju ofta så här okej, okay, vändpunkten kom här. Här kom nästa vändpunkt. Här kom du vet, så här, Nu är vi inne i nu måste akt 2 sluta. Okej, okay, där var akt 2 finalen, du Hollywood filmen är ju så de är ju så, så, så perfekta. Så är det, ja. så är det inte med utan för mig är det nästan, nästan varje gång jag ser en film om den inte är väldigt dåligt gjord så att man märker allting extremt bra. Så för mig är det nästan som att varje gång man ser en film Så är det som att se en film för första gången mm. jag, jag, jag slänger ut allt jag vet om den när jag kollar ja, men det, Jag har olika sätt att se När jag ser mina ja. filmer jag vill se Då skiter jag helt fullständigt Då, då, då, då lutar jag bara tillbaka Och bara försöker alltså, Se film för första gången ja. Det är så det blir bäst ja. Och bara svepas in eh, ja, nej. Men hon, den här tjejen här hon, hon visar ju hela tiden Tiden för mig, ofta jag var ja. Fyra gånger under filmen Och jag kunde som inte för att när den här lyste Då tittade jag ju på vad klockan var så Okej, okay, nu har det gått en timme av filmen Ja, ah, nu har det gått 45 Typ Jag vet inte, det står inte så mycket Det var bara, det var bara, det var bara en ny, ett nytt såhär, Störa sig på bio moment Om man vill Okej, okay, mot filmen då jag, Kan du rekommendera den? Du, du gillar den, eller? Ja, jag tycker det är en av hans bästa jag är beredd att hålla med Men, hör här Ja Alltså, den här filmen var så Wes anderson ig den en Wes Anderson-film kan bli äh, Det håller jag inte med om Jo Nej <laughs> Alltså, för att grejen är, Det är ingen nytt under solen Nej, det är inte. det inte Det som är nytt är att han äh, Är ju ämnet mer men Den är ju mer, den är mycket mer rå än vad de andra filmerna har varit Men den är ändå inte rå, den är så charmig Ja, det är, Nej, det är Ingenting det. tas riktigt på allvar riktigt. Nej. Ja, Nej, vänta, jag måste öppna dörren. Vänta en sekund. Tütt, tütt, Hej. Hej. Alltså, Wes Anderson ju film med sin stil. Det här var, det här var Wes Anderson-stil med lite film. Tycker du? Ja, jag är inte alls särskilt impad. Det, jag. Ja... Det, det, det, det, ganska... det här är ganska... Förstå mig rätt här. Det här är inte en så bra film, men jag är skit skitunderhållen och älskar det jag ser. Okej. Okay. Ja, Nej, jag tyckte den var... Ja, det är svårt att säga, men jag förstår vad du menar Men för mig kändes det mer som att Jag det är sam... av oss Det Absolut. är samma recept, men Den Är Mycket mer finslipat än vad det andra har varit mm. Man har tydligast Få fram stilen, om man säger så då. Mm. Mycket lägger in där Stop motion-grejerna och Det här ironiska specialeffekterna effekten han är så hipster man kan bli Ja, det är han ju Men han är också så av de som finns nu så är han ju mest kubrick om man säger så Med hans ta Ja precis, det är extremt precis Precis jo. Och det är så skickligt utfört och det är jättefint Och det, det, det, den här stilen är så charmig och så rolig och trevlig och underhållande Men ändå är det som så här. Men jag blir, jag ser det här Men det är nog det, jag blir inte, jag blir inte Känslomässigt investerad i det här jag bryr mig inte Nej, men det, för att det allt blir är man rätt inte. Något. Det blir man inte i någon av hand. Exakt. Det, och, det är liksom man, man, är bara med. Jo, man är bara med. Och jag vet som inte ett. Det här är en och en halvtimme, en och fyrtio. De har ju inte så långa heller. Så är och av, alltså som här. Det ser lite fint, men de är här, Jag lär mig ingenting av det. Jag, det finns ingen budskap riktigt i. det, alltså det såhär, Eller det kanske finns, men det är så här Man tar inte åt sig. Det, det är inte på allvar någonstans. Ställ det här mot Dark Knight typ eller men förstår du ställ... ja, ja, man, man blir inte investerad i det Nej alltså det är som liksom inte Det finns ingen raw drama i det det finns såhär hårdkokt raw Ärligt i det Nej man sitter mer och liksom Skrattar då och då Och, och så mål så blir man, och det är trevligt och... Ja och så sitter man i alla fall jag Och tänkte på eh, Bilderna Att de var liksom eh, Vad ska man säga inspirerade av gamla filmer Mycket mm. Och, men... Som det där när, när Jeff Goldblum blev jagad inne på museet Det var ju väldigt eh, Hitchcockigt Ja, det är så Hitchcock det kan bli Ja. Och så den här långa jäkla stegen det, Den var skön tyckte jag Men det, det fanns eh, Alltså Ralph Fiennes mm. Gustav jäkla vad bra var Gustav Age Jäkla var. bra han var, ja, bra han var. Så, så jävla bra, så jävla skön karaktär Eller så säger man Trevligt, men allt är så trevligt det var det. Ja, även om det är hemskt så är det trevligt liksom. Det är så trevligt alltid. Och det, det, det bästa var ju varje gång han bröt karaktär Det var det roligaste i hela filmen tycker jag Vadå? Varje gång Ralph bröt karaktär När han inte var den här fis för närma, Utan han började svära för att han blev förvånad och sånt där. <laughs> när, när han var på väg att bli mördad där Och kastad ut för stupet <laughs> Son of a bitch, you got him <laughs> Jag tyckte det var så jäkla skönt. Jag, und, jag drömde där är skriptat eller om det om, Det måste det, det vara. Det, det hände ju flera gånger liksom, men det, det var så, Varje gång han bröd karaktär så tyckte han var skön. Nej, det är här, när han sitter på tåget där när de har gått ut. När de klarar sig. Han bara Så you see, sometimes. in this är såhär, oh fuck it. Ja. Jag hatar den inte. Men det var just another Wes Anderson. Ja, men det, det gör ju också eh, <t potenhet> att man tänker att det finns... Man får ju aldrig veta riktigt bakgrunden på Gustav Age ordentligt. Utan det, du säger Gustav grejer, Är det inte Gustave. Var det inte de sa det, eller? Gu, Gustav säger de. Gustav? Ja, det stavas Gustave, men Gustav, säger Gustav, Gustav H. Gustav. Eh, varje gång han bryter karaktären så får man någon sorts hint om att det finns... En bakgrund i honom som inte är den här Fisförnäma. Och man, man börjar tänka på, vad fan är det egentligen? Han har ju men säkert likt Zero så kommer han från någon sån här bakgrund, skulle jag säga. Men, mm. men han har suppressat den så mycket och adaptat. Han är ju han är, han är en survivalist, ja. skulle jag säga. Det fanns en, en bild i filmen som jag tyckte var så, så jäkla bra, när precis innan shootouten. Så ja, Vad hette han? Adrian Brodys karaktär Jag minns inte äh, äh. Han kommer in där och så ser han den här unga tjejen då, Som äh, smyger iväg upp för trappen Fan jag gillar Adrian Brody? Ja, och så springer han ju efter äh, Upp för trappen och så, Jag tror han tar fram en pistol också när han går upp för trappen Och så är det en sån här jättevid bild Där man ser liksom hela trappen Som går upp och delar sig och liksom Möter kanterna av skärmen Och sen så bara längst ner i högra hörnet Så ser man Edward Nortons ansikte Komma in sig snett Och bara titta vad som hände just jo, jo, jag vet exakt mycket du är där Aha. Den bilden tyckte jag var så bra Helt är Alltså jäkla bra uppsatt bild Och sen så kommer han in bara i hörnet Och så tittar Ja, bara, va? Han rör sig lite som en höna typ nästan Ja, lite grann han var skitbra i den här filmen, Norton tycker jag Ja Inte som Moonrise Kingdom som jag inte brydde mig om för fem öre Nej, Moonrise Kingdom, jag har försökt se klart Moonrise Kingdom två gånger och somnat båda gångerna Och jag somnar ja, inte till film jag, jag, jag har sett klart den två gånger Men jag känner, jag känner bara att jag inte bryr mig alls Men ska vi Call it a night? Ja, det tycker jag Här, så um, slutar vi med Ja, vad det nu blir Bestäm du Ja, antingen Goldberg Eller The Game Eller um... Undertaker Undertaker, ja Men Undertaker är inte så mycket musik, det är bara äh, ringklocken mest Ja oh. Och blickstar jag, jag, jag, jag, jag går igenom dem Helt enkelt Eller har vi någon skön från Budapest Hotel? Jag vet inte